och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz Idag är det lördagen den 12 januari 2008 Och klockan är just passerat 14.00 Den här den kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 Och på torsdag den 17 januari klockan 20.30 Jag heter Arnold Boström under den gångna veckan så har väl förvirringen avseende, vad man kallar mångkulturellt bokslut i Bromölla dominerat -scenen. Och Jag tänkte börja med att konstatera då att Bromölla är en liten kommun, knappt 15 000 invånare och den ligger i nordöstra Skåne. det är Kristianstad och Blekingska Sölvesborg som väl egentligen mest är känd för att vara partiledare i Måkesons hemkommun. Om vi tittar på kommunalvalet 2006 i Bromölla så fick Socialdemokraterna 50,7 procent av rösterna. Moderaterna hade 14,6. Vänsterpartiet 8,7. Och därpå följde Sverigedemokraterna 8,2 procent. De övriga partierna då. Folkpartiet 5,5. Centen 5,3. Kristdemokraterna 3,6. Och Miljöpartiet 2,8 procent. Ja, det var 41 mandat i kommunfullmäktige 21 tillföll då Socialdemokraterna Som därmed behöll sin absoluta majoritet i kommunfullmäktige Från föregående val Sverigedemokraterna fick tre mandat Moderaterna sex, Vänsterpartiet fyra Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna De fick vardera två och Miljöpartiet ett mandat När det gäller kommunstyrelsen så består den av 15 ledamöter Majoriteten, åtta, är socialdemokrater. Sverigedemokraterna har faktiskt en plats i kommunstyrelsen och den innehas av Magnus Persson. I onsdagens Sveriges Radio P1 så var det ett väldigt ståhej och som jag tycker förvirring. Med anledning av att kommunstyrelsen tydligen hade beslutat om ett ja, mångkulturellt bokslut. Det var en mängd olika inslag, i olika nyhetsändningar och det var också ett huvudnummer i programmet Ring P1. Där programledaren är den, i mitt tycke, osedvanligt osympatiska Teppas Fågelberg. Jag brukar knäppa av det programmet direkt, speciellt om han är programledare. Bakgrunden till det här är tydligen då att kommunstyrelsen efter att ha tagit emot 12 asylsökande förra året, nu tänkte jag ta emot ytterligare 40 stycken. Senast man hade någon flyktingmottagning framkom det i, i programmen här. Det var 1995 Och då kan man väl tro att det kan tänkas att det var inte ett helt lätt beslut att ta emot så relativt många när man inte har haft på 10 år. Och när då Magnus Persson yrkade att man skulle göra ett bokslut över kommunens kostnader för de här asylsökande och jämföra med de intäkter i form av statsbidrag som kommunen då skulle erhålla. Så då, då biföll helt enkelt kommunstyrelsen förslaget. Eh, ja, jag kan väl inte säga att jag idag ens har fått grepp om vad det hela eh, ja, nu gäller, men kanske kan det klarna om man tar sig in på sd hemsida. Jag tar några inlägg från just sd hemsida. Och vi har en nyhet den sjunde så stod det så här, mångkulturellt bokslut i Bromölla. När kommunstyrelsen nyligen behandlade frågan om integrationsprogram för nyanlända flyktingar yrkade Sverigedemokraternas gruppledare Magnus Persson att ett särskilt bokslut för bemöla kommuns integrationskostnader ska redovisas årligen. Perssons tilläggsyrkande klubbades igenom av kommunstyrelsen och senare även i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut anknyter direkt till en skrivning i Sverigedemokraternas kommunpolitiska program. Där det står att kommunen ska årligen upprätta ett mångkulturellt bokslut. Det står vidare så här. Kommunalrådet och Hammarstedt, Sverigedemokrat, menar att det mångkulturella bokslutet kan visa att kostnaderna för den förda integrationspolitiken i Brömölla är lägre än vad många tror. Sverigedemokraternas gruppledare Magnus Persson är dock av annan uppfattning Förutsatt att man verkligen redovisar alla kostnader korrekt så kommer det mångkulturella bokslutet att bli ett viktigt verktyg för att påvisa att den så kallade integrationspolitiken i kommunen är både dyrbar och ineffektiv säger Persson Han tillägger att beslutet att genomföra mångkulturella bokslut i Bromöla är en stor framgång för Sverigedemokraterna och han hoppas att en effekt ska bli att samma beslut tas i andra kommuner Ja, det var alltså den sjunde. Den tionde står det så här och det är som skriver. Det blir inget mångkulturett bokslut i rubriken. Efter hård kritik och en vinande socialdemokratisk partipiska backar nu det socialdemokratiska kommunalrådet i Bromölla och i Hammarstedt. Det blir inget mångkulturett bokslut i kommunen. Han menar nu att han tänker samla de övriga partiernas gruppledare i nästa vecka och diskutera hur beslutet kan göras om. Något bokslut över den totala kostnaden för invandring, flyckemottagande, integration och så vidare blir det således inte. Istället talar Åke Hammarstedt om att endast redogöra för kostnader och intäkter för att ta emot flyktingar. Kan man inte styra det på det hållet man själv tycker så är det lite svårt. Och just den här kopplingen till Sverigedemokraterna vill vi ju inte ha. Därför vill jag fundera igenom det en gång till och ta en diskussion om det här beslutet vi tog. Säger och Hammarstedt till Sveriges Radio eko. Och Rickard avslutar. Man fortsätter således att mörka kostnaderna för den havererade svenska invandringspolitiken. Och ställer frågan, någon som är förvånad? Dagen efter så har vi ett pressmeddelande som är... Undertecknad av Jens Leandersson han är ordförande i Sverigedemokraternas distrikt där Skåne ingår och rubriken lyder så här Sverigedemokraterna tillsätter egen utredning kring Brumöllas invandringskostnader Efter påtryckningar från partiledningen i Stockholm valde Socialdemokraterna i Bromöla under gårdagen att dra tillbaka sitt stöd för det Sverigedemokratiska förslag som innebar att kommunen för första gången skulle utreda och redovisa kommunens invandringsrelaterade kostnader. Jens Landersson är mycket kritisk till Socialdemokraternas agerande och meddelar att Sverigedemokraterna kommer att tillsätta en egen utredning i ärendet. Jens säger så här. Socialdemokraternas agerande är fekt och oansvarigt. Det är uppenbart att man till varje pris vill förhindra att medborgarna får kunskap om invandringens kostnader. Vidare, kommunpolitik handlar i väldigt stor utsträckning om att göra prioriteringar utifrån befintliga resurser. Och om en kommun väljer att lägga mer resurser på invandring, integration och mångkultur så blir det naturligtvis en mindre del över till andra områden som till exempel äldreomsorg, skola och brottsförebyggande arbete. Medborgarna har rätt att få veta vilka prioriteringar som de styrande politikerna gör och vad kommunens olika verksamhetsråden faktiskt kostar. Mot bakgrund av detta kommer vi från distriksledningens sida tillsätta en egen utredning för att kunna förse invånarna i Bromöla med kompletta siffror över kommunens invandringsrelaterade kostnader. Säger alltså Jens Leandersson i ett pressmeddelande på vår sd fel på Sveriges hemsida. Ja, jag har ju också tänkt ta med något lite från Pets. Förmiddagsändningar i onsdags där sa man bland annat så här då att Sverigedemokraternas gruppledare i Bromölla kommun Magnus Persson är förvånad över att kommunstyrelsen köpt hans förslag så han säger så här jag blev rätt så tagen på sängen ja, varför då får han som fråga ja det har ju varit den policyn i övriga kommuner att så fort Sverigedemokraterna lägger ett förslag angående vår integrations- och flyktingpolitik så är det ett massivt nej från samtliga partier det har ju varit den linjen som gällt hela tiden. Men vem förslag i detta från början kommer senare inslaget. Och då säger Magnus att förslaget till Bromölla kommun är ett yrkande från mig i kommunstyrelsen. Sen intervjuades Mats Johansson för detta socialdemokratiskt kommunalråd i Karlskrona. Och utsedd av partistyrelsen att leda arbetet för att få fram partiets strategi gentemot Sverigedemokraterna. Vad tycker du om att Socialdemokraterna i Bromölla genomför Sverigedemokratisk politik? Den frågan får han. Och han svarar, jag tycker inte det är bra. Och det var kanske inte så oväntat. Varför inte? Är följdfrågan. Jag förstår Åke Hammarstätt och Socialdemokraterna i Bromölas ambition om att få en schysst debatt i de här frågorna. Men att börja beräkna olika medborgargruppers värde på det här sättet. Det tycker jag man ska vända sig mot direkt. Det handlar om människovärden ytterst. Och det kan man aldrig sätta ekonomiska matematiska beräkningar på. Och jag noterade då att han faktiskt definierar asylsökande. Som i de allra flesta fallen säkerligen inte är riktiga flyktingar. Han definierar dem som en medborgargrupp. Det kan vara intressant att notera. Jag hörde också på radion igår faktiskt att det har egentligen inte med Bromölla att göra men det är ändå ganska intressant att på nyheterna få höra då att i ett sociodominerat Umeå kommun så har man i ett äldreboende stängt matsalen där de äldre uppenbarligen trivdes med samvaron då och istället så serverar man maten på deras rum och där får de sitta ensamma och äta och orsaken, ja, det är att man måste spara. Och då sa en representant från kommunen- och då måste ju några bli drabbade. Det var de äldre som blev drabbade här då i Umeå. Ja, mer Mats Johansson. Han får frågan, visste du att det här- var uttalade politiska krav från Sverigedemokraterna- att man skulle räkna på kostnaderna för flyktemottagandet? Och då svarade han, ja. Vad tänker de om att Socialdemokraterna i Bromöla inte visste det- det visar väl egentligen behovet av att ytterligare då diskutera de här frågorna också från Socialdemokraternas sida och också från de andra partiernas sida. Lära oss mer om vad det egentligen är för politik som Sverigedemokraterna för i sammanhanget. Och med det här resonemanget så blir ju alla efterförslag fel. Och jag tycker det, att det är verkligen en utmaning för våra kommunpolitiker att bekämpa den här synen genom att lägga fram Bra förslag och sen låter man Riksdagspartiens representanter försöka förklara varför man då i fullmäktige avslår de här förslagen. Så att det, det är någonting för eh, SSK-politiker politi att tänka på. Och det är mer Mats Johansson här som jag har plockat fram. Eh, han får frågan Hur tror du att Sverigedemokraterna vill använda en sån här utveckling? Han svarar Det är ett sätt för dem att på olika sätt då sprida sina myter vidare på olika sätt. Och misstänkliggöra interaktionspolitiken och misstänkliggöra flyktingar helt i syfte med den främlingsfientlighet som vi ser på så många håll från Sverigedemokraternas sida. Och jag anser att problemet för Mats Johansson det är att eh, matematiken och siffrorna de kan inte förfrängas hur, hur som helst. utan eh, Man konstaterar att 1 plus 1 är 2 och det är det, oavsett vad Sossarna och övriga riksdagspartier säger. Sen återkommer man här till Åke Hammarstedt. Varför tror du att Sverigedemokraterna är så måna om att man räknar på kommunens kostnader för flyktingar? Ja, de vill väl säkert använda detta. Men jag tycker ändå att det är bättre att vi pratar om fakta i sammanhanget. Jag menar att det finns en diskussion från Sverigedemokraternas sida där man talar om hur dyrt det är med flyktingmottagningen. Vi är inte råd att ta emot några utan att man egentligen vet vad det kostar. Det vill alltså Håka Hammarsdett. Nu vill vi alltså då balansera den här diskussionen och visa hur det faktiskt ser ut i Bromöla. Och nu är det ju så att Sossetoppen de vågar inte säkerligen det här eftersom de vet vad utfallet kommer att bli. Och Åke Hammarstedt han kanske tror att kommunen skulle tjäna några kronor på det här. Men som sagt Sossetoppen vågar inte med detta. Jag tänkte redan nu, det här är ju ganska tungt det här med brumöla och lite förvirrat. Så att jag tänkte redan nu att det är dags för musik. Och då fortsätter jag att välja melodier från det här som kallas Slagerkavalkaden. Och eh, jag har tydligen kommit fram till nummer 10. Som heter Alla tiders sjömän. Och innehåller ett tjugotal salta kan vi säga, melodier. Det första får bli en revymelodi med Harry Persson. I en inspelning från 1929. Och eh, den heter Adjös med den. Ja, och det här är Radio SD. Det blev ju mycket bromölla och jag har egentligen mer kvar, men jag skjuter det åt sidan till vidare. Men innan jag helt lämnar det ämnet så vill jag bara tala om att för mig så ingår ett verkligt mångkulturet bokslut. Även sånt som gruppvåldtäkter, skolbränder, vandalisering, genkriminalitet med mera, med mera, med mera. Då tänkte jag nu övergå till en annan sd -nyhet under veckan som jag hörde i radios ekonyheter i måndags. Där sa man bland annat att Sverigedemokraterna går starkt framåt i Skogsundersökning med 0,9 procentenheter till 3,7. Och en liten senare sändning, Sverigedemokraterna går starkt framåt och närmar sig nu 4 spärren. Vi som kanske inte riktigt nöjda med det här utan tycker vi borde ligga betydligt högre i opinionsmätningarna. Speciellt med tanke på hur det ser ut i samhället. Vi får väl trösta oss med vad Jimmy Åkesson skrev på hemsidan i sitt takt för ett framgångsrikt Åra jag ska ta, och ta de raderna. En viktig omständighet att väga in är förstås den så kallade skämhetsfaktorn som flera statsvetare brukar tala om. Den talar för att Sverigedemokraterna är underskattade i den här sortens mätningar. En jämförelse av våra siffror och opinionsmätningarna före valet med det verkliga valresultatet bekräftar denna teori. En annan faktor är institut, institutens olika mätmetoder- Sverigedemokraternas resultat bygger de flesta fall på så kallade spontansvar. Vi finns inte med bland de alternativ som räknas upp vid telefonundersökningen. Så att eh, min personliga uppfattning är ju att vi ligger bra bit över 4% i dagsläget. Ja, då ska jag fortsätta med lite sådana här eh, smånyheter. Det finns en tidning, en tidskrift som heter Debatt, sanningssökande mediekritik, DSM. Och i det sista numret tydligen varje år så har man en officiell lista som man kallade för Sveriges hundra viktigaste opinionsbildare 2007. Och vid presentationen av det här så skriver man så här. Den är framröstad av 300 journalister under tiden den 12-27 november 2007.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 Listan är, som tidigare år, ett resultat av en omröstning i vilken 300 personer med profession att följa samhällsdebatten, förutsättningsvis journalister, inbjudits att delta. Och då tänkte jag att vi skulle titta lite på den här listan som då eh, för 2007 toppas av Anders Borg eh, med 1092 poäng. Fredrik Reinfeldt, han ramlar ner från första plats föregående år till andra plats nu, 1042 poäng. Trea kom förvånande nog för mig mot Olofsson 641 poäng Johan Björklund ligger fyra och han har avancerat från 28 plats han fick 625 poäng vi konstaterar att på sjätte plats ligger Mona Salin. hon fick 501 poäng och avancerade från 80 andra plats det var en ordentlig framryckning egentligen utan att säga så mycket eller kanske just därför vi hittar en annan kändis här, Karl Bildt på trettonde plats. 187 poäng. Göran Persson finns faktiskt med. Han var femma 2006 då tydligen. Han fick 151 poäng. Göran Hägglund sextonde plats. 120 poäng. Vi hittar Jan Guido på 18 med 112. Och Nyamco Savoni på 19 med 100 poäng. Och sen hittar vi på... 24 plats kan vi ta. Det är Karl den 16e Gustav. Han har 84 poäng. Och sen kommer det här. De som har 83 poäng. Det är tre stycken. Bland dem Jimmy Åkesson. Som avancerar från 66 plats till. Som det står här 27. Rangordning mellan de som hamnar på samma poäng. Styrs av vad man hade för placering föregående år. Så att på 27 plats ligger Jimmy Åkesson. Det kan vara intressant och konstatera att Peter Eriksson han ligger på 71 plats med 32 poäng Marit Ulfskog som har varit på tapeten i veckan hon har 30 poäng på sjätte plats Lars Åler finns överhuvudtaget inte med bland de 100 på listan som sagt Jimmy Åkesson har avancerat ordentligt under 2007 från 66 till 27 plats när det gäller Sveriges viktigaste opinionsbildare 2007 Uh, ja, det är ju inga uh, val nu 2008. Då var det var inte heller för oss 2007. Men det pågår ändå en viss uh, flygbadsverksamhet uh, nu i, i den här uh, upplandningsperioden inför 2009. Och uh, för Stockholmsdistriktet där även gotland ingår så har jag fått siffror som säger att vi under 2007 delade ut drygt 84 000 flygblad och ästekurirer i distriktet. Flest, drygt 40 000 delades eh, inte så förvånande kanske ut i Stockholm. På Gotland så blev det lite drygt 8 000 och det där blev ju hjälp i samband med att eh, partiet Stockholms eh, distrikt var där under allmänhållsveckan och även senare förstås. På tredje plats där ligger min kommun Huddinge vi har delat 7 750. Järfälla har delat 6 på fjärde plats. Vi har konstaterat att Upplandsbro 5500 på femte plats. Sen har man delat mycket i två kommuner där vi inte representerade. Sönderberg 4 och 7. Och i Solna med 4000. 000. I Sigtuna 2500, 500. Nortäljen, drygt 1000. Och jag kikar vidare, även i Haninge har vi delat drygt tusen. Och den sista som jag tar med, det är Botkyrka, där har delats 11 000. Sen har det delats lite mindre, antal av de här kommunerna som ligger inom distriktet. Ja, jag kan väl ta något från det kyrkliga. Vi sa att den 19 november så hade Stockholms stiftfullmäktige sitt andra utav två årliga sammanträden. Den viktigaste punkten på dagordningen det var förslaget om budget för 2008. Jag kan väl säga att jag förlängde dessvärre mötet med en kvart efter påpekande att eh, det förekom en felsummering. Inget eh, jätteallvarligt men eh, dock och eh, så, så kan det ju gå i, i sådana här datortider om man inte har full koll då på sina summeringsprogram. Jag tänkte att vi tar ta lite från eh, protokollet här från det här sammanträdet, Stockholms och det står bland så här då. Biskopen presenterar Stiftstyrelsens förslag till budget 2008. I budgethandlingarna redovisas budgetförutsättningarna för år 2008 samt upprättat förslag till driftbudget för år 2008. Varvid redogörs för mål, målgrupper och metodik samt huvudinriktning i budget och planerad utveckling av verksamhet. Sen var ordet fritt. Det står så här. Arnold Boström, SD yrkar avslag till anslaget på 100 000 kronor för deltagande i Europride. Eh, vidare yrkar bostöm att det bidraget på 100 000 bör omdisponeras i så fall till ytterligare stöd till Kristna Palestina i Jerusalem och jag föreslog ju också ett uttalat stöd till kyrkorna i Mellanöstern då med en anledning av att prostarna i en del av distriktets eller stiftets frostad skulle åka till Jerusalem. tycker jag att det var läge att uttrycka ett ordentligt stöd för kyrkorna mellan som vi har väldigt stora problem. Eh, ja, sen eh, aktioneras det då mötet. Sen avslutas det med så här i protokollet. Efter avslutad diskussion konstaterar ordförande att det finns yrkanden om bifall till stiftelsens förslag till budget samt ett yrkande från Olmoste om avslag på stöd till Europride-festivalen med 100 000 kronor. Ja, det var väl inte så konstigt kanske att eh, stiftstyrelsens förslag segrade över mitt förslag. Men eh, efter mötet så fick jag ändå klart för mig ganska tydligt att eh, mitt avtalsyrkande angår Europide. Det hade stöd även av några andra ledamöter. Och det är tydligen inte bara Sverigedemokraternas ledamöter som har problem med utvecklingen inom svenska kyrkan när det gäller det här området jag kan också nämna att före stiftmötet så var det ett möte med valberedningen där jag representerar SD någon plats i stiftstyrelsen det har vi däremot inte ja, jag tänkte att jag så här innan pausen skulle ta en liten sån här Hans Lindströmmare och jag har hittat en med julanknytning knytning. Och ser på bilden då, det är ett snölandskap. Och vi har en tomte med tydligen full julklappsäck. Den är så full så den till och med behövs lagas med några lappar där. Och han har stött på tre yngre män med typiskt icke-svenskt värstingutseende. Och de här tre, de har baseballträ på axeln. Tomten han undrar försynt, finns här några snälla barn. Och som svar så får han då Gängledaren säger så här Håll käften och ta hit säcken tomtejävel Hans två kumpaner förstärker i lite mindre stil Den ena säger Jävla svennetomte alltså Och den andra säger Fifan, fan, jävla helvete alltså Det var vad man hade att säga till jultomten Ja, nu tänkte jag att eh, Ta ännu en pausmelodi den här gången är det med Jonny Bode och jag kan väl erkänna att jag blev nog lite förvånad när jag noterade att den här melodin som jag har valt med mig ska du segla runt världen. Den var den i särklass mest önskade skivan i den som man uttrycker det legendariska programserien skivor från Vetlanda som gick under många år i Sveriges Radio och allt då enligt den text som medföljer den här cdn. Här kommer alltså Jonny Bode. Ja, det här är en sändning från Radio SD. Nu tänkte jag ta något som egentligen var förberett till det program som jag skulle haft i början på december. Det har berörts av andra här i Radio SD, men jag tycker det är så pass intressant att det kan tåla att upprepas. Det gäller Karlskrona, jag tänkte börja med lite av bakgrunden. I Karlskrona så blev SD vågmästare kommunfullmäktige. Genom att locka över Miljöpartiet med tre mandat till allianspartierna så fick de ihop 35 mandat mot S plus Vänsterpartiets 32. Särdemokraterna fick åtta mandat för sina nära 10% av rösterna. Det var en ökning med sju mandat från 2002. För att få igenom för kommunen viktiga skolpolitiska åtgärder så valde den moderatledda majoriteten att komma med särdemokraterna. Och då, då, då blev ju en hel del reaktioner. Jag har en artikel från Blekingeens tidning. Jag ska inte ta den av tidsskäl, men rubriken alltså Moderater i Karlskrona bryter mot partiets policy eh, sen kom ju Reinfeldt in i bilden och då blev det ju fråga om ordentlig uppsträckning jag ska citera lite DN och Stockholm City som kom lite senare och nu talar om november i City stod så här vi har varit tydliga, vår partistyrelse har tagit ett dokument där det framgår att vi inte i några sammanhang ska regera med deras stöd, det vill säga, stöd, säger statsminister Fredrik Reinfeldt nu är det upp till de moderata kommunpolitikerna i Karlskrona att tolka vad vi i partistyrelsen slagit fast, säger han. Han säger alltså att det är upp till de moderata kommunpolitikerna i Karlskrona att tolka vad partistyrelsen slagit fast. Det är ju ett intressant sätt att uttrycka sig. I DN stod det så här bland annat. Moderaterna i Karlskrona huthas åt av partiledningen för att samarbete med Sverigedemokraterna. Ja, jag kan väl ta lite mer här då Eftersom jag har strykit för det Karlskronas moderatledda femklöver Vi bekräftade på onsdagen Att den ägnat sig åt regelrätta förhandlingar med SD Kring besparingar på grundskolor. Inte heller utesluter den nya sakfrågesamarbeten Om den socialdemokratiska oppositionen inte är samarbetsvillig Kritiken från centralt håll let inte väntra på sig Moderaternas partisekreterare, Per Slingman, slår fast att partiledningen nu måste ta en rejäl diskussion med Karlskrona och Moderaterna. Och sen några, några dagar efteråt. Moderater backar om samarbete. Kritiken blev för stark. Moderaterna och Karlskrona ska inte göra upp med Sverigedemokraterna i fortsättningen. Skriver Moderata kommunalrådet KG Svensson i ett internt brev. Uppger Beckengläns tidning. Ja, eh, nu ska vi se här jag får ta och bläddra vidare. Och då gäller det Aftonbladet och den debattartikel som Mona Salin tillsammans med de lokala Josepampen Anders Karlsson Krona, och Mats Johansson som vi nämnde tidigare, Karlsson står för. Innan när jag går in på själva artikeln då så kan jag bara tala om att jag inte tänker uppehålla mig i det här vanliga struntpratet om partiets 75-åriga rötter, väldigt gamla rötter då tycker jag för ett parti som funnits i 20 år. Att Mona Salins parti stödjer sin politik på ett parti som verkligen har drygt 75-åriga rötter, det låtsas som inte om. Men det här det är sånt vi faktiskt måste stå ut med. Många av våra anhängare undrar varför vi inte gör något åt det här återkommande förtalet. Men då kan det vara bra att veta att det är ju så att politiska partier kan man förtala hur mycket som helst utan att få lagliga problem. Det som vi kan hoppas drabba de som håller på på det här sättet det är ju att deras trovärdighet minskar när det blir uppenbart att invektiven om oss inte stämmer överens med verkligheten ja, många svenskar har säkert genom vårt arbete fått en mer sanningsenlig syn på Sverigedemokraterna än vad våra motståndare i media fortfarande för fram rubriken på den här artikeln i Aftonbladet och då är jag faktiskt tillbaka till den 5 december rubriken lyder då Hur blir det Fredrik? och det är en text som tar upp nästan hel sida och lika mycket utrymme blev det för en bild från tv4-debatten i kvällsöppet med Mona Sahlin och Jimmy Åkesson ja jag kan väl konstatera då att ja, jag tar några valda delar här då S-politiker, Moderaterna måste ta ansvar och sluta luta sig mot Sverigedemokraterna det är rubriken eh, i Karlskrona så hade Moderatledaren Kåge Svensson hela att samarbete med Sverigedemokraterna nödvändigt för att styra kommunen. Jag ska inte ta så mycket mer men jag ska konstatera att vi fick väldigt stort utrymme här. Och jag tycker att det här är ett egentligen ganska intressant utspel av Mona Sahlin. Hon vill ju bli statsminister efter nästa val. Och på det här sättet så vill de väl kanske gardera sig och se till att Moderaterna inte får den posten oavsett valutgången. För även om opinionssiffrorna för närvarande är mycket tydliga så inser de säkert att risken är stor att SD plus V plus MP inte får majoritet. Särskilt om SD klarar 4% spärren. Trots detta så kan då Mona Salim ju statsminister och Monka Lura Fredrik Reinfeldt att i förväg utesluta en Danmarks situation. Då skulle en blocköverskridande koalition bli resultatet. Och i alla tänkbara kombinationer skulle då Sossarna som största parti tillsätta statsminister. Och det är väl ganska uppenbart att Reinfeldt redan minskat sina chanser att åter bli statsminister genom sina uttalanden när det gäller situationen i Karls Krona. Det var min kommentar till det här då. Uh, jag har också noterat då att det är ett faktum att om Ester bara hade fått ytterligare en dryg procent av rösterna i förra valet, 2006 alltså, så hade partiet blivit vågmästare mellan Alliansen och Vänsterblocket. Och redan då hade så fall resbildandet blivit en rysare. Ja, jag tänkte väl påminna också om Reinfelds och Salins syn på svenskar och det svenska- Genom att ta fram det som står i det senaste numret så såvitt jag vet av Västekrigen. På sista sidan där det som handlar om invandringskampanjen som vi har haft, det säga mot massinvandringen. I det nya Sverige, ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån så sa statsminister Fredrik Reinfeldt på besök i Södertälje för orten Ronna hösten 2006. Ovanstående är inte riktigt sant, det vill säga det är inte bara barbari som ursvenskt. Självföraktet är också ett ursvenskt drag och denna ädla konst behärskar statsminister Reinfeldt uppenbarligen till fullo. Sinne för ironi tycks han dock sakna helt. För hur ska man annars förklara att ovanstående uttalanden gjordes på just den plats-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 Jag tror att det är lite det som gör svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia. Någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har missommar och sådana töntiga saker. Så sa Mona Salin, Socialdemokraternas partiledare i tidningen Euroturk i mars 2002. Och, det står inte kommentar från vår sida. Utan att själv förstå det, beklagar sig Mona Salin över de förödande konsekvenserna av flera decennier socialdemokratisk kultur och skolpolitik. Och slutsatsen, välj Sverigedemokraterna istället. Ja, jag noterade också att precis efter den här artikeln så kom Aftonbladet.se-frågan som den här dagen löd då, har de rätt? Håller du med Mona Sahlin och S-politikerna? Bör Moderaterna ta avstånd från demokraterna. Gå in på aftonordnet.se och tyck till. Resultatet presenterar vi på debattsidorna imorgon, morgon. Och så här dagen efter konstaterade att 41 höll med Mona Sahlin och alltså 59 kanske någon procent där jag noterar inte så noga det här med decimalerna som inte höll med Mona Sahlin och company. Jag tycker kanske det är lite överraskande men gott så, alltså 59 Eh, procent som tyckte att det var fel av såsarna att gå ut på det sättet. Eh, ja, jag tänkte väl titta lite mer här. Det fanns några insändare också i det här aftonbladet eh, numret. Det är en som säger så här, lika illa när S reagerade. Det är mycket förvånande att över 46 procent av väljarna skulle rösta på Socialdemokraterna om det hade varit val idag. Orättvisorna i samhället har enligt min uppfattning varit lika stora under de år som Socialdemokraterna har haft makten och eh, den uppfattningen delar jag och det är väl så att många S-väljare har en, en slags idealiserad bild av partiet och inser inte hur de, partiet då, förändras under de senaste 60 åren till som jag tycker ett parti som är präglat av egoism och roffar mentalitet vill jag påstå ja jag ska se, jag har lite småsaker här som jag tänkte ta. Sverigedemokraternas Göteborgsdistrikt har en egen bulletin och jag får den med till sänd. sidig. nu kommer tydligen varannan månad. Jag ska ta två korta notiser från novemberbulletinen. Och där har vi en som har rubriken Jansson i TV4. Mikael Jansson framträdde här för leden i TV4 Göteborg med anledning av Sverigedemokraternas motstånd mot moskébygget på hissingen. Jansson förklarade att moskéer inte hör hemma i Göteborg. Sverigedemokraterna är som politiskt parti för religionsfrihet, men detta betyder inte att vi accepterar främmande kyrkobyggnader på svensk mark. Sen har vi en annan som jag tycker faktiskt också är intressant den har rubriken, en liten notis här Muff säljer Sverige Reinfeldt och hans gamla muffpolare har fått den efterlängtade regeringsmakten i Sverige nu har de dammat av det gamla, unkna, nyliberala baneret och är i full färd med att sälja ut svenska folkets tillgångar borgarna menar att staten inte ska äga företag det logiska problemet är bara att dessa företag i många fall nu säljs till andra stater att nyliberaler ses som ideologisk poäng att sälja även vinstdrivande företag kan jag förstå, även om det går att jämföra med att slakta en riktigt bra mjölkko men vad är det för poäng med att sälja ut våra statliga företag om andra stater går in som ägare ja jag har ytterligare något kyrkligt det är från kyrkans tidning 46 som kom ut i november rubriken är visumstopp, upprör väjryd att medlemmarna i en munkkör från Libanon nekades visum till Sverige. Det gör honom alltså upprörd och det kan jag tycka märkt också. Det står så här. De sjungande munkarna från Balamandklostret i Libanon skulle ha medverkat vid en eh, musikfestival i Uppsala. Men svenska ambassaden i Damaskus hade avslagit munkarnas ansökan om visum till Sverige. Som motivering för avslaget angav ambassaden att de sökande var ogifta, unga och oetablerade. Och man ansåg då en ökad benägenhet att hoppa av i besök i Sverige. Ambassadens beslut finner ingen större förståelse hos ärkebiskop Anders Weyrydd. I ett brev till utrikesminister Carl Bildt skriver han... Ambassadens avslag och visomansökan avslöjar en överraskande brist på respekt för och kunskap på allvaret i kloster, löften och religiös liv. Beslutet är inte bara en pinsamhet för Sverige... Utan det är till skada för Sverige och Svenska kyrkans kontakter med kristna och andra religiösa grupper i Mellanöstern. Och min kommentar till det här, det är ju det att så här fånigt kan det bli när Sverige låter alla som hoppar av få stanna i Sverige i åratal. Bara de påstår att de är i behov av asyl. Och jag anser att när det är uppenbart att asylskäl saknas, som gäller för de flesta asylanter som tar sig till Sverige. Så borde vändande transport vara regel. Och i det här fallet så skulle man alltså kunna. Med den inställningen kunde man låtit hela den här munkören komma in. Och är så att någon sökt asyl så att man honom i alla fall på planet tillbaka till Libanon. Så kan man hantera det här. Men som sagt vi har ju en väldigt underfallande attityd här. När folk påstår att de har asylskäl. Ja nu tänker jag ta en eh, musik. Ett musikstycke till. Och det det blir ytterligare en här. Det är en visa av eu Tov, Albertina. Och den här gången är det med en för mig okänd sångare, nämligen Karl Möller, Och han är ackompanjerad av Olle Jonas orkester. Ja, här är Radio SD. Tänkte ta några reflektioner med anledning av det ryska valet förra året. Svenska politiker har ju uttalat synpunkter på det här. Jag kan citera. När statsminister Fridt Reinfeldt på måndagen får en fråga från TT uttrycker han en stor oro för att valet inte kommer att bli schysst. Urban Alin, socialdemokraternas talesman, reagerar mot Reinfeldts uttalande. Både Bildt och Reinfeldt är undfallande och naiva. Vem som helst kan väl se att det inte blir ett schysst val. Ja, ja det där var lite motsägelsefullt, men vi fortsätter så här. Jag tycker att eh, kanske borde man sopa rent här hemma först innan man uttalar sig. Om det ryska valet som smutsigt. Jag anser då att Sverigedemokraterna det är den enda oppositionen av någon tyngd här i landet. Och det är ganska intressant hur rapporteringen från Ryssland på många sätt liknar förhållandena när det gäller hur man hanterar den politiska oppositionen. Det vill säga Sverigedemokraterna i Sverige. DN 27 november står bland annat så här. Oppositionen i Ryssland utsätts för starka inskränkningar i handlingsfrihet. När manifestationer hålls ingriper polis nästan alltid står det här och då ingriper polisen mot manifestationerna i Ryssland i Sverige så använder den politiska makten med framgång istället vänsterextremister som en slags förlängd arm för att störa, störa då oppositionens manifestationer och det är ju så att polisen ingriper inte effektivt mot de här störningarna och det här har ju gjort att Sverigedemokraterna inte kan ha demonstrationer eller torrmöten eller andra manifestationer i önskad utsträckning Jag kan ta några små rader till här då från DN andra 3 december Dagens val till det ryska parlamentet har lite med demokrati att göra. Under president Putins tid vid makten har oppositionens ledare trakasserats, Krems grepp över massmedierna har stärkts och yttrandefriheten har begränsats. Valrörelsen påverkas av Krems kontroll över tv-sändningarna. Vallagen försvårade för små partier och oppositionspolitiker trakasserades. Ledarskiktet är så distanserat från vanligt folk att det grivs av panik så snart en missnöjesyttring får organiserad form. Sen står det också metro. Valsedlar för vissa partier saknas helt i vallokalerna. Och det här är ju någonting som inte är helt främmande för oss. Kanske inte lika grovt som i Ryssland, men trots allt. Och jag kan ta upp ytterligare en demokratibrist i Sverige. Och med anledning i media. Jag skriver i media om en del avhopp och obesatta platser i landets kommunfullmäktige. I Göteborgsposten ska jag kunna läsa den här uttalandet av presssekreteraren Martin Kinonen. Vi har svårt att hitta sympatisörer som vill utsätta sig för mediedrevet. Som sagt, lite av situationen i Ryssland finns ju också hos oss. Ja, vi fortsätter här med lite små saker i någon av våra gratistidningar så hittade jag nyligen en liten TT-notis med rubriken S bässar sin taktik mot SD. Socialdemokraterna ska bli mer offensiva i att bemöta Sverigedemokrater. I januari träffas ett hundratal S-politiker för att fila på taktiken. Och jag, kan bara säga att jag vill inte påstå att det här skrämmer mig särskilt mycket. för Det är som alla självmord gör när de försöker hantera oss så behöver vi egentligen inte göra så mycket själva för att nå ännu större framgångar Den 13 december så kunde man läsa att Reinfeldt vandrade i natten och det gjorde han i klädd gul jacka som de andra nattvandrarna men man kan ju undra varför han valde att göra det här i Danderyd och inte i Ronna eller något annat mångkulturellt område och eh, i den här notisen i DN som noterade jag han inte ville binda sig för hårdare tag mot unga brottslingar. och Själv tycker jag att det har blivit hög tid för hårdare tag när det gäller unga brottslingar. På nyårsdagen upptäckte jag i tablån för Radios p att det var ett 45 minuters inslag om Sverigedemokraterna. Men det visade sig tyvärr inte vara något nytt utan en återutsändning av tidigare reportage från Hofors, Kalleby och Södertälje. Reportaget från El Kaleby. det hade jag inte hört tidigare. Så det var ju trevligt att få höra Kjell Holmgren uttala sig. Han har ett av våra två mandat i kommunfullmäktige i El Kaleby. En notis, jag backar ända till november igen. Johannes Åhman skriver så här. Några euro från EU. Hälften av de sju miljoner euro som EU beslutat ge till länder som tar emot flera sydsökande än andra går till Sverige. Optimisten kan säga att det är bättre än ingenting. om slags erkännande av Sveriges insatser för Irakflyktingarna. Pessimisten kan notera att bidraget inte är särskilt stort. och Det vore bättre om andra EU-länder själva tog emot fler flyktingar. Båda har rätt. Det här slogs upp rätt stort i Radions nyheter. Och om inte för annat så för att visa att EU är bra för Sverige. Och då vill jag bara upprepa några siffror som jag tagit tidigare- i, som passar in i sammanhanget det är den statliga ersättningen till kommunerna den är 178 000 per person 16-64 år 110 000 kronor per person till och med 15 år och 66 000 kronor per person från 65 år om vi räknar med att 20 000 iraker kommer till Sverige 2007 så blir EUs bidrag 1500 kronor per person det vill säga EUs bidrag på ungefär 30 miljoner kronor täcker en jag ser 1% av statens kostnad för Irakflyktingarna. det är alltså kostsamt med massinvandring så att den hjälp vi fick från EU här det var inte mycket att höra över det börjar dra ihop sig nu men jag måste ta en till Hans Lindström bild och den är från september från DN 16 september det sitter två gubbar på en parkbänk bänk i höstblåsten det framgår för att det är fladdrande Löv och halsdukar Den ene Han är uppenbarligen utomjording För jag tycker mig se ett rymdskepp där i bakgrunden Och han säger så här Hos oss har vi också yttrande och tryckfrihet Men vi får betalt varje gång vi håller käften Den andra gubben Han sitter med en, sin ikakasse och sin hund Och han ser ju allmänt trött ut Han säger som svar Här Håller vi käften gratis. Och jag vill ju påstå att det är märkligt vad den här Lindström träffar rätt. Jag vill påstå nästan alla sammanhang. Ja, han träffar ju inte rätt när han är bäst mot SD förstås. Men för övrigt så träffar han väldigt rätt. Eh, slutligen tänkte jag ta lite notis. Ja, det var faktiskt en artikel här i DN häromdagen. Det är ju så att tyskarna är ju fortfarande då på grund av historien hämmade när det gäller hanteringen av utlänningsproblemen. Men nu verkar till och med de, åtminstone Kristdemokraterna, du tydligen börja få nog. Det visar sig att den 11 januari så stod bland annat det här. Debatten om ungdomskriminaliteten inne på sin tredje vecka. Den utlöstes av en misshandel i Münchens tunnelbana som fångades av en övervakningskamera. Videobilderna visar hur två unga män sparkar en liggande 76-åring och mannen har senare berättat att de kallade honom tysk jävel. Kristdemokraten Roland Koch såg bilderna och drog igång en debatt om ungdomskriminaliteten. Han gjorde sig till tolk för den tysta majoriteten och sa att det är dags att tala klarspråk. Unga män med invandrarbakgrund är överrepresenterade bland våldsverkarna. Koch krävde hårdare tag. Partiledaren och förbundskanseln Angela Merkel var först återhållsam. Merkel vände dock. I helgen träffades CDU-ledningen och krävde skärpa straff för unga kriminella. Sen står det en liten notering här också i artikeln. 80% av alla unga våldsverkare i Berlin har invandrarbakgrund. Och med det så har jag kommit till punkt för idag. Jag tänkte avsluta med en ja, faktiskt en julhälsning till Staffan som kommer... Nästa vecka Det var ju tänkt att det skulle gå i december Men jag hoppas att det går bra nu i alla fall Så jag tackar för mig Och som sagt, vi får höra en Staffan Nästa vecka Tack så ni ha för idag, hej då